Vine cuvântarea domnului printre voi toți, s o sotat, s-a sotat, a ieșit și înveți, veți lua. Slavăție, s-a sotat, s-a sotat, s pentru rugăciunile prea curate sale ale simților Sfântilor și tuturor Mădaților apostol, cu ale celor patru mii de prunci uciși de erodi, a Sfântului Glichierei și așa celor dintre oamnături de înșeacă la pomenilor Sălușini, ale cel într-un scâns fărită din osii oambră de al patriarchul don Santinov, vă le simți să-l găsești pe nici așa și Și pentru a lecături roții zilor și de aia să ținem viață pe noi, ca un bun și de oameni viitor. nu l-au primit pe Hristos din neamul lui să nu aibă cuvânt de răspuns la Dumnezeu că Doamne, nu am știut. Nimeni vreodată în lume, în orice casă sau s ar fi născut, nu a fost atât de mult mediatizat și înainte și după venirea lui Căpălui. Fodovat în plus că pruncul nou născut, în emul iudeirii, nu a fost altul decât cel arătat din insuflarea Duhului Sfânt de o pleadă întreagă de proroc. Mântuitorul trebuia să vină întrupat în această haină de om, cu alte cuvinte, a cărnii de om, ascunsă Dumnezeirea, din care nuștând diavolul, ar să îi strobească dantura, omorând moartea pentru totdeauna. Dar nu moartea aceasta materială, ci moartea cea veșnică sufletească. Că dacă venea după ceea ce căutăm noi toate zilele să ne cârtim sacul acestei femei al vieții, ca să o întimbe Dumnezeu spre nesfârșit, atunci el nu mai cădea sub moarte. El trebuia să fie primul care să sfideze moartea. Dar s-a supus blăstenului Tatălui Ceresc, arătându-se că și el se trage din... Sămânța lui Adam și a Ietei, peste mii de ani. Vitleemul din cădincioși, care era, se fiu în legea în limba ebraică, casa pâinii, era o cetate în ținutul iubei și era ignorată de lume, un mic orășel. Dar iată că pentru el s-a prezint de către prorocul Miheia că din tine va, va ieși povățitor pentru poporul meu, Israel. Ieșirile lui sunt din început și în zilele viatului, același proroc spunând pentru el. Nu spune ieșirea, ci ieșirile. Și prin această întâlcuire vrea aș vrea, ca să-i aduc pe mulți la cunoștința adevărului care vor, bineînțeles, cât de complicată este Sfânta Scriptură, cât de adâncă este, și a nu se traduce de un singur om, după pofta și moravurile și Lui. Și ea s-a tradus de cei 72 de înțelepți al poporului Izrael din timpul împăratului Egiptului Tolomeu, traducere care a fost făcută din ebraică în greacă și apoi dusă în toată luna, socotindu se a fi o vâncuire, o traducere de fapt dumnezeiască. Prorocul Nihiei arată două ieșiri. Una din începutul, care era ieșirea, adică nașterea Fiului Ceresc, Fiului lui Dumnezeu din via, din tată, fără mamă, și în zilele viatului, născându-se din mamă, fără de tată, din Fecioara Maria. Și unde în vitlăiei? Și prin această naștere măreață și dumnezeiască, Vitleem avea să fie pus la mare nărțime în toată istoria de după Hristos până în zilele noastre. Domnul Hristos se naște aici ca povățuitor al poporului lui Israel. Dar să nu înțelegem poporului Israel, al neamului iudeu numai că Iacov fiul lui Isaac nepotul lui Abraham când s-a luptat cu îngerul mergând din casa socului său la van în pământul lui de naștere și cu cele două soții și cu slujnicile lor S-a luptat cu un înger. Îngerul i-a apărut nu persoană de înger, tot ca un tânăr. Și de așa natură era lupta, încât că Iacov parcă-l doborât pe acel tânăr care i-a ieșit în cale. Bineînțeles, nu era o luptă ca într-un râu de bos. O trântă cumva. Și atunci când l-a răpus pe înger, i-a spus așa, Iacob, în numele Dumnezeului părinților mei să-L spui tu cine ești, că tu omul ești. Și atunci a spus, eu sunt îngerul lui Dumnezeu și am venit să mă duc cu tine. De astăzi, tu nu te vei mai chema Iacob, ci Israel. Și Israel se tălcuiește văzător de Dumnezeu, povățuitorul care avea să se nască în Vitleem și în peștera din Vitleem, avea să fie povățitor nu pentru poporul lui Israel, care l-au răstritnit, ci pentru unii din poporul lui Israel care au crezut în Hristos și pentru restul lumii, că restul lumii, cărora li s-au arătat cuvintele Evangheliei și a persoanei lui Hristos cine este, crezând în Dumnezeu, deja erau și ei nouul Israel, văzășori pe Dumnezeu, dar nu înainte de a lepăda idolatria sau alte credințe pe bucoase mântuirii omului iudeii, ca să conteste întotdeauna după înălțarea Domnului Hristos la cer, nașterea și lucrarea netuitoare a Domnului Hristos spunea că prorocul Nicheia, care îl aveau de mare bază, ca după ce l-a omorât și l-a bineînțeles, vorbește nu pentru Hristos, ci pentru soră Babel. Zorobabel a fost un rege al poporului Israel, un conducător, mai bine zis, care s-a născut în rochia babiloniană. Că de asta și-a și primit numele de Zorobabel. Zoro se tâncuiește în limba babiloniană semănat născut, apărut pe pământ, iar Babel de la Babilor, de la turmul în Și în felul acesta și a primit numele de Zorobabel. Și nu spune prorocul despre Zorobabel, cum spune de ei, că dacă spunea, atunci trebuia să se nască un litroient. Iată cât de frumos că stă în cap Sfânta Scriptură și morțul de rămările de paginilor ei precum caută să conteste și personalitatea nașterii maicii, a Maicii Domnului. Că prorocul Isaia, în ebraică, spune sem se va da vouă, tinereaua va lua și va naște fi. Și ei spun că tinerea spune acolo, nu fecioară, îi spuneți voi, creștinilor. Logic este. Că ea era tânără atunci, era o copilă, de 13 ani când a născut pe Dar dacă era ca o oarecare de femeie care năștea, atunci nu mai era semn. După cum a spus și înțeleptul Solomon, nimic nu este nou sub soare. Soarele răsare și apune, el acolo răsărit. Când totdeauna unde ar soarele, el în altă parte a lumii Precum și la noi, când răsarea atune în altă parte, înconjurând pământul. Și iată că nimic nu era nou sub soare, ci acest nou sub soare era ca acea tinerea spusă de prorocul ebraică sau cum spunem noi, se să aducă Nou sub soare, adică din pântăcele ei, din sânciurile ei, să nască în chip tainic un prunc om Sărășit și Dumnezeu Sărășit. Născându-se Domnul Hristos în vitleiel, după cum s-a mai spus și în alte cuvinte. Au venit magii care călătoreau de vreo 2 ani din Persia până în Răusalim. Acolo ascunzându-se steaua, erau nevoiți, ca să nu fie păcubiți de atâta o steneală, să n să întrebe pe cineva și unde se puteau duce, necunoscând vitleiemul, după cum i-a condus steaua, unde să se ducă necunoscând Ierusalimul, decât la casa lui Ierod, la Palat. Întrebându-l pe Ierod, acesta, neștiind nimic despre prorocii și despre Scriptură, iar în lui Dumneu, un om cu totul, excentric credinței în Dumnezeu, au chemat de archerei și de călturare. Călturare erau cei care învățau poporul împreună cu archerei. Acești a întrebat Sfindei unde trebuie să se nască vouă un împărat cu acel glas de pe blânduri. Aceia, scotocindu și paginile minții, au spus, învirtuiem după cum a spus Nigeia, iubiți credincioși, părțiți-vă în pașii frăților vase și nu vă luați niciodată cu Dumnezeu sau cu Sfinții lui Dumnezeu, oricât de deștept ai fi, orice minte ai scuțit, ai avea, de toate pe de rost de Dumnezeu, niciodată o să nu te Iată că aceștia s-au dovedit în răutatea lor că știau că trebuie să vină Hristos. Și nu au contestat, știu scripturile, că dacă nu le știau, nu o să-i spună lui lor Tălcuindu-l unde trebuie să se nască, pentru că el, cu alte cuvinte, au trecut în răutatea lui Irod, din cauza că și Evanghelistul spune, când l-a spus, magii lui Rod, i au spus că, se napt, că trebuie să se fi născut un împărat, s-a el și după ce a chestionat pe alferi, tot el s-a ajuns din momentul acela a început să curgă neliniște peste toți udeii. Și erod în mânia lui, după ce a văzut că magii nu au mai venit de la el să-i spună unde s-a născut Hristos, a ales un pluton de soldați și ducându-se în vitlă el, a ucis 14.000 de prunci. De la doi ani în jos, îi smulceau din mâinile mame, sfârșiate de durere, și fără nici o milă au semănat pământul cu leșuri de copii nedinăvați și sângele curgea peste tot pământul titlăienului. Atunci avea să se, să se împlinească ceea ce a rog Ieremia. Glas în rama s auzit. Rahid își plânge pruncii și nu vrea să se mâncie că în nu-și Acel pământ îl stăpânea la timpul acela seminția lui Benjamin, care era ultimul fiu al lui Iacob din Rahila. Rahila, cea mai iubită a lui femei, pentru care a rogut 14 ani la casa șorcului său, a născut Doi copii, pe Iosif și pe Veneamint. Acest Veneamint s-a născut tocmai când Iacob venea cu tot în casei lui, cu cei 11 copii și cu o fată Dina venea spre pământul făgădânței. Și venindu-i ziua nașterii, la, la nașterea copilului a murit, chiar aici, în pământul vitlăienului. Și acolo a fost într <coughs> În acest motiv și prorogul peste mulți ani va să spună însuflată Duhul Sfânt, prorocind moartea celor copii din Că Rahila își plângea copiii, nepoții ei din seminția fiul ei la care a și murit Benjamin. Rama care se tâlcuiește munte înalt era într-adevăr cea mai înaltă curme din Palestina și atâta de mare era strigătul acelor mame întrerate prin sfârșiate de durere încât că țipătul lor s-a auzit până în vârful acelui munte și odată cu ele vârcea Achila din Oman. Pentru acest sacrilegiu pe care l-a făcut un singur om, iroc, care se tâmpuiește în limba ebraică, minte de pierd, adică un om de nimic în gândirea ei, iubiți credincioși, dată ce înseamnă când se unește prostia și cu răutate. Acest iroc, era puns de către Roma, Regea Luteică, a cumpărat cu bani scaunul acesta răcesc. Domnea ca un animal, ca un ero, în Ierusalim. dezmăț total tot ce plăcea nu-i Toate au venit după împlinirea răutății lui, la urechea lui Dumnezeu și atunci și Dumnezeu a slăbosit, ca acesta să se facă un odios criminal. Și a împlinit toată răutatea lui asupra unor copii nevinovați. Oricine ar fi sub soare. ori în ce casă s-ar fi născut un om, este totuși ocho. Nu i-ai dat o viață, Lasă-l așa cum este el, că Dumnezeu are grijă de el. Dacă tu nu i-ai dat, pentru ce ei ce ne-ai dat? Și acest scrică a copiilor omorâți și a mamelor auzit, s-a auzit la Dumnezeu mai târziu și vom vedea acum. Iată, dragi că dinciori, erod și am primit și-a venit pedeapsa lui Dumnezeu peste el în felul acesta, a început să cadă în boală. O boală cum nu s-a mai pomenit pe pământ. A început să se unse, i s-au picioarele, a făcut niște cambremi și mădularele ascunse au început să intre putrecaiul și fierul. <hânt> putea acest om într-un hal fără de fapt, nici un că nu vreau să vă facă discrație, dar în așa fel puțea încât că toți doctorii care au chemați nu puteau nici să respire, și băi au două, trei vorbe și plecau, iar la ușă i-aștepta sabie. era totuși rec. Vierni mușcau din el. I-a dat Dumnezeu ca pedeav să o poftă de mâncare din cauza că nu se mai sătura. Și cumulată cu putregaiul care mușca din de lui, aducea acea turcoare cu cum nu s-a mai comunit pe pământ. Când își simțea sfârșitul vieții, a dat poruncă regalurile. Să ucidă pe majoritatea boierilor din Ierusalim. Inclusiv pe arhilei și cărturarii care au fost chestionați de el la nașterea mântuitorului. Unul din ei a scăpat cu fuga. Probabil că mai are ceva foarte bunișoare pe la Dumnezeu de la Salvador. Iar restul la tot să te atacu. Inclusiv copilului lui din răutatea care avea, zicându-și în mintea lui, eu și-așa mor, să plângă măcar tot Ierusalimul, dacă nu plânge după mine, măcar să plângă în casă pentru morții care iau. a Gândiți-vă, câte prostii nici nu mai găsești în dicționar cum să cataloghezi așa de din... <coughs> Și atunci când a auzit, Împăratul Romei au despre acest gest al lui Ior, atunci a spus, mai bine să fii porc la curtea lui de decât fii. De ce spun acest lucru? Păi, iudumei, precum și evrei nu mâncau carne de porc. Porci erau salvați, dar până și copilul lui nu a fost salvat de sabia necluțătoare a răutății lui Rău. din credincioși, iată cum aveau să se împinească Sfintele Sfântul, Să mergem iarăși peste sute de ani înainte de a se naște Hristos. Era în Persia un oarecare de vrăjitor de mare renume, cu numele de Vala. Când iudeii veneau din pământul robiei al adică faraon spre pământul fărgăturiței, a ajuns la hotarele Madian. a împăratului Moavru. Acesta, când s-a văzut cu puzerile de oameni la hotarele lui, l-a chemat de Bala din Tepsia, I-a promis multe daruri să vină să peste în acest popor, ca nu cumva năvălind asupra poporului lui să cadă cum au căzut amorei. Că și acești amorei erau un alt imperiu de mai mică, dar neprimindu-i netându-le un culoar mică iudeilor care veneau din Egip, spre Pământul Făgăduinței, atunci au închis sapia și au pe toți. Dar, de fapt, nu ei, ci Îngerii lui Dumnezeu au venit. auzindu se acest lucru, la urechile lui Moa, s-a spăimutat și l-a chemat pe Valan, prăjitorul. când era în creție, a venit Dumnezeu un și a spus să nu te duci ca să în poporul, ca acesta este poporul meu. Totuși s-a dus a încălăcat pe Asină și s-a dus în țara noapă. Promițându-i multe daruri, acesta a fost dus într-un munte ca de acolo să vadă poporul ce stătea la poalele munților și la marginea poporului noapă. Îi de Duhul Sfânt, deși era răjitor, a început să spună nu pot blestema acest popor. Acest popor este binecuvântat de Dumnezeu. Între munți l-a dus să blesteme, dar n-a putut să blesteme și atunci a spus va la învrăjitorul. S-a răsăriva din acolo stea care va zglobi pe toți domnii moabă. Păcatul sau ca un lef, a adormit ca un pui de leu, cine îl va crezi pe de sub? Domnii au nu erau decât păcatele în care săceau popoarele timpul acelui Acest pui de leu, această stea care va răsări din acolo. Nu era decât o prorocie despre venirea Mântuitorului care va a pe toți idorii care cânteau pe oameni împărcate prin filozofii de și domnilor lor. Culcatul sau ca un leu avea să, avea să arate împărăția lui Dumnezeu și a dormit ca un cui de leu puiul de leu era fiul lui Dumnezeu, acea care nu era altceva decât pronocia despre moartea lui Hristos. Deci avea toarnă, și somnul a fost în Mântuitorul, mut, ca un somn cele trei zile după moartea lui Petococ. Cine va trezi pe el, într-adevăr, fără numai mai el? Tatăl Cum spunea și în saltire cu deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te saltire și alăînului. Și de acolo din somn îi spune, deșteaptam-o pe dimineața. Zice Tatăl către Fiul, deșteaptă-te slava mea, adică fiind-o timor, nu arată slava lui Dumnezeu, că eu te-am trimis, Tatăl deci tată de și alăută, adică firea omenească care era în și a primit moarte pe Bogota, ca un om, nu ca Dumnezeu, că Dumnezeu nu moare niciodată. Arată psalmistul în aceste cuvinte, deci de slava mea, ca un Dumnezeu, de tată de saltire și alăută, vei fi ca un Dumnezeu și de acolo despre de damă voi dimineața. Într-adevăr, dimineața nu sâmbătă. Că e pătat sâmbăta, sărbătoarea, a șaptea zi, și am fiat dimineața duminică, a mutat Dumnezeu sabatul de sâmbătă pentru fără de legele l-a mutat duminica, ziua Domnească, după cum a rămas în istoria creștină de la Sfântul Silvestru Papa Rom. Și la Sinodul întâi cu s-a hotărât ca ziua de, de sărbătoare, în care se servează și învierea Domnului, să fie Sfânta cu mine. Iubiscă din ciorșii, iată împlinirea cronologiei. Acest copil născut avea să n de fi ca lui Rol, să nu fie ucis din arătarea Sfântului Înger lui Iosif în somn, împreună cu mama lui, să meargă în Egipt. Credea să meargă în Egipt ca să împlinească tot ce a fost poporul de în istorie, că poporul iudeu în Egipt s-a format. El s-a născut în pământul Hananului, dar apoi a mers în pământul Egiptului, unde a stat 400 de ani și acum trebuia să înargă fruncul ca cel ce se să trăgea din seminția iutaică să înargă pe unde au fost strămoșii lui. Și acolo mergând, când a gălcat marga Domnului Pământul Egiptului, s-au o ploțimului. Era o prorocie cu alte cuvinte că Aici va veni numele lui Dumnezeu și în îndepărtată Africă, ceea ce, ce s-a și primit după înălțarea Domnului la, la Cer când a mers Sfinții Apostoli și mai ales Sfântul a Matei, a murit în Alexandria. El s-a dus și a propovărit acolo și a murit, nu genicește, în pământul Egiptului, care lași și în creștinat și a coborât creștinismul în jos, în Africa. Alții apostoli s-au dus în alte meridiane ale de pământului. Deci, Mântuitorul s-a dus acolo ca să arate că va ajunge cuvântul vântul și în Egiptul unde au fost strămoșii lui. Când s-a auzit că a murit, Ierod, după cum v-am spus, povestea vieții lui a sfârșitului primit mai degrabă, vestit prin Înger, Iosif vine înapoi în pământul strămoșesc. Dar auzind că atunci domnea în Iudeia Arhelau, care erau unul din cei trei fii al Ierod, rămas moșteritori, S-a temut să meargă acolo și, însuflat de Duhul i s-a scumpit în Galileea. Ierod, care a pierit în felul care l-am spus, avea trei fii: pe fii, Antipa și pe Arhelam. Acest Antipa, care pe urmă s-a numit și Ierod, a fost cel care l-a ucis pe Sfioan Potezător. Și a fost martor la moartea Mântuitorului și a dat consimțământul și a fost cel care i-a închis pe Sfinții Apostoli când propovătuia un eusalit. Și când s au umplut cupa mâniei lui Dumnezeu pentru fără de, de lui, s-a îmbrăcat în toate veșmintele Imperialul, regalul, a adunat tot divanul de comandire a poporului și, când răia, a venit în cerul lui Dumnezeu pe care numai el l-a văzut, nu și cei a lui, și l-a însulițat în părțile ascunse. Și, cum spune și la fatele de Sfântului Apostol, făcându-se mâncate fierbinte, Pierit. Și el a murit precum tatăl său mâncată pe fier, iubiscă din cioară. Aceste lucruri fiind spuse nu de oameni care umflă istoria după coftele lor, ci spuse de oameni insuflați de Duhul Sfânt, și mai mulți care nu se contrazic în ceea ce schim și povestesc, acești oameni dragi că de-încioși au omis toată lor. Erau care au ucis cei 14.000 de prânzi. S-a asemănat lui Faraon. Că Faraon, văzând cum se mulțește poporul iudeu, s-a cuprins de frică, nu cumva poporul acesta străind lor, să crească așa de mult numeros, încât că se domine. Și a dat poruncă în tot imperiu să ucidă tot copilul parte părbătească, să-l subrune, să-l îndece, cu orice moară ar fi numai să-l ca să nu se mai mulțească fetele păstându Și atunci s-a născut morții care a lucrat fiind terâul Nilului, Procortis a fost luat de fata lui Faraon și crescut. Dar a fost colombirea din Dumnezeu astfel. Deci acel sacrilegiu care l-a făcut asupra poporului deo Faraon a dat să-l facă peste de ani, de acum Iroa. Și în unul și au și au primit răutatea și au primit răspatea, după cum au făcut. Dacă erau tată, erau așa prostit, adunate cu mânia și răutatea, cu invidia, cu interesele personale, a stălnit atâta lacrimi, vă gândiți, fiilor lor ce vor face? Dragi Nu nu dar spunea Psalmistul săturatul sau de fii și a lăsat să purcilor lor. Este un avertisment prin paginile istoriei că omul este atâta de efemer și predispus la atâtea și atâtea minorăcii pe care poate să le facă. Când spune prorocul, înțelegeți ce judecați pământul ca nu cumva aducând Mânia lui Dumnezeu să piardă Pământul de E rog și cap, precum și Nero, precum și ceilalți împărați păcânt, precum și strănepoții lor care sunt în zilele laste. Iată până unde poate să ajungă această lucrare drăcească, aș putea să spun și nu omenea fiindcă ieri s-au servat cei 20.000 de creștini ași în Biserica din Comitea pentru să trecem cu cuvântul de laudă și de la ei. În timpul lui Maximian, acest tiran care a întrut cerul de sfânt, un păstrător al idolatriei lui, care nu se dovedește niciodată a un mare cât la oameni, și-a putut permite să dea slobozenie în tot imperiu ca tot cel care este idolatru, deliberat, fără nicio judecată imperială, să ucidă când aude că este creștin. Mulți creștini au căzut la această numără. Și când erau adunați în Biserica din Sfânta, din Nicomidia, în Praznicul nașterii Domnului, peste 20 de creștini asistau la slujbă. Atunci a primit maținiani, ostaș și înconjurând biserica sigilându-o, au pus numai cu uscate și a dat foc. Au as multe zile acolo. Se spune că s-auzeau cele îngerești mult timp la acel loc care nu mirosea carnea, și mirosea în mine. Erau sfinți 20.000 de oameni să omor în așa mânie, prin asure Dar nu numai aceștia, tot în timpul lui Nautic Emon, a mănăstirea Sfântului Iudian, unde erau zece mii de călugări. Pe Sfântul Iudian l-a luat și l-a firanizat, l-a ucis un mișelește, iar pe călugării de acolo împreună cu toți slujitorii, în același chip i abs, A dat foc la mănăstire, ucigând din mișelește. Ei și-au luat la mărturisirii lui Dumnezeu care a venit și lui rândul să plătească. Să călătorim în scurte cuvinte peste 2000 de ani o hidră oricilă, o șarpe, o viperă care a fost comunismul. Dar nu departe și fratele lui democrația. Aceși, același șapte de veninos este totul acelui viață, sugerez. A făcut victime ca și frații lor de demoni. I s-a dat simplu puterea lui Stalin, al a al Lucroschi, toți sătânile lumii care au stăpânit ortodoxia din Rusia. Peste 40 de milioane de creștini au ucis mișelește. Acești diavoli într-o că nu mor. S-au ucis spre cum câine când se latră și apoi, ajungând cu cozi, se de sânge, să unul și eu că Cau pierit mișelești. Am putea să spunem că ma ținam deci și toți ceilalți erau prângi pentru că lângă acești tirani ai viaul Când s-a instalat comunismul și în România, s-a dus pe Groza și Pitești, s-au dus la Tătuculoc, la Stalin, la Moscova. Ce să face? Cum să exterminăm pe cei care sunt înțelepți în România? Voi sunteți așa băcuți în cap, nu știți ce să faceți. și voi, faceți o lucrare mare unde să-i și așa s-a născut canalul de la Dunără Marenat și a exterminat mișelește de toți, intelectualii țării, dragi credincio. Omenirea, iată, ca niște verici de lanț, se, se leagă peste mii de ani. Acei care l-au ucis pe ei lor credeți că sunt mai blânzi, ne poți lor. Iată ce se întâmplă în Palestina. Mor coptii, mor oameni nevinovați. Nimeni nu zice nimic. Nu spun acesta că m-am găsi eu cine știe cine să zic. Dar iată când mișelii, când l-ași ta. Și totdeauna când tași, te faci părtaci. Cu cel care face acest așa Așadar, vedem ce înseamnă omul când nu mai judecă și judecă numai pentru el. Iarăși ne gândim cu ce erau cei de vin în față, cei copii Sfântului, brațele mamelor lor. Ei erau din asmus și usalii. S-a semănat pământul titlăienului cu sânge nevinovat și cu cărnul de lor nevinovată. Mamele a rămas neîncuiată pentru tot restul vieții lor, dar i-a venit și acest cu răsplat, rămân rămând profund indignat de nebunia care se propagă și pe mulți. Profan, nu știu cum să-l refuz un alt cuvânt, cum îi determină să creadă ceea ce se dă acum pe canalele de televiziune. Reabilitarea unui deci, rol. De ce tu încerci să reabilitezi pe eror, un criminal, și pe iuda cu un cântat, fără numai să faci parte din alcoolului? faci parte din răutatea Lui, din gândirea Lui grăcească. Așadar, iubiți cărinciori, dacă acești doi, numai acești doi, nu dați, au primit direct de la Dumnezeu răsplata, în felul în care au primit-o, cu ce drept să ne mai gândim și noi la aceia să-i mai reabilităm? Fără numai pe cei ce propovădesc acest lucru, sunt de aceeași dată, de aceeași măsură a gântirii, a răutății și a Acest frunc, care s-a născut, care l a văzut fugării, așa nou pe nici de pământ, de frica morții, de acesta nu se separat acum de acesta să-l Că el a venit să ne mântuiască din nemărginită ajutorului, Lupire. Dragi cărnicorși, miercuri, serfant că era în perioada punctului, nou-născut, serfant că Sfântul Marele era Vasile și calea de-a dreptul veniți, dacă ne ajută Dumnezeu, citesc și, și măritele Sfântului Vasile și la primele ieri vom face un și a doua zi la Sfântul Iisus. Doi Dumnezeu, ți Domnului și Dumnezeu, și Dumnezeu, Dumnezeu, sunt și Dumnezeu, Dumnezeu,